Årets teaterbragt står dramaten för som får ensamrätten att uruppföra Georgino Neils självbiografiska familjetragedi Långdagsfärd mot natt i regi av Bengt Ekerot och med inga tidblad och Jal Kulle i två av huvudrollerna. Jag tänker tala om det för dig antingen du vill höra eller ej. Jag blev tvungen att föra det sanatorium. Vad? Föra bort? Nej, det tillåter inte jag. Hur understår sig doktor Harley att göra något sånt utan att fråga mig först? Och hur understår sig pappa att låta hon göra det? Det är naturligtvis han vill ta dig ifrån mig. Edmund, han är svartsjuk på dig. Han vet att jag älskar dig mest. Mamma, där... sluta med de där varsinigheterna. Då blir jag skulda skuld på honom. Vad kommer du säga att du har så mycket emot att jag får bort nu? Jag har ju varit mycket hemifrån. Jag har aldrig märkt att det har krossat ditt hjärta precis. Du, du bestämt är bestämt inte alls så känslig som jag inbillar mig. Annars borde jag kunnat gissa det till att när jag förstod att du visste hur du var med mig så var jag glad bara att du fanns någonstans där du inte kunde se mig. Nej, mamma. Mamma. Oli. Ja. Ah. Du talar så mycket om att välska du, du vill ju inte ens höra på mig när jag försöker tala om det. Det Jag vill inte höra på det. Jag vill inte om att höra på det För jag vet ju att det bara är hadis vanliga på Ha, <laughs> Förresten så är du så gränslöst likt din far. Du älskar att jag ser senare av ingenting bara för att vara dramatisk och tragisk. Om jag bara gav dig den allra minsta lilla uppmuntran så skulle du väl snart försöka inbilla mig att du var död. Ja, det händer att folk dör av det. Din egen far... Varför talar du plötsligt om honom? Det finns ju ingen jämförelse. Han hade ju lungsort. Och jag avskyr dig när du blir så där dyster och morbid. Jag förbjuder dig att tala om min redan efter. Hör du? Ja, jag hör. Jag önskar jag kunde slippa. Det känns bra hårt ibland att ha mor som är morfin. Mamma. Mamma. Förlåt mig. Jag blev så här, Du sårar mig.